«Цікаво знати», – спитав лорд, коли вони якось прогулювалися на кормі. «Чи бачили ви коли небудь цього Блада? Адже він якийсь час був невільником на плантації вашого дядечка». Міс Біш обзупинилась і, спершись на Гакаборд, пильно подивилася вдалечінь, де за обрієм зникала земля. Минуло кілька хвилин, поки вона відповіла спокійним, рівним голосом. «Я часто бачила його і знаю дуже добре». «Невже?» Його світлість на якусь мить вийшов з того стану незворушності, який він так старанно в собі виховував, і тому його гострий зір не помітив, як на щоках у Арабелли заграв легенький рум'янець. Не помітив він і підозріло підкресленої сухості відповіді. «Невже?» – повторив він і теж схилився на гакаборт поруч з дівчиною. І що, на вашу думку, являє собою цей чоловік? Колись я поважала його як нещасну людину. А ви знаєте його історію? Блад розповідав її мені. Я й шанувала його за ту витримку, з якою він терпів всі страждання. Але після того, що він накоїв, я почала сумніватися, чи правду він мені казав. Якщо рахувати те упередження, яке виявила до нього королівська комісія, що судила заколотників Монмута, то сумніватися в правдивості його слів не доводиться. Встановлено, що Блад ніколи не був причетний до повстання Монмута. Його судили за зраду, посилаючись на параграф закону, якого він міг і не знати. Але повірте, цей Блад... У якійсь мірі помстився за себе. «Звичайно», – сказала дівчина ледь чутно. Хоча ця помста і занапастила його. «Занапастила?» – його світлість аж засміявся. «Навряд чи ви маєте рацію. Я чув, що Блад розбагатів і перетворює іспанську здобич на французьке золото, яке зберігає у Франції. Про це подбав його майбутній тесть. Дожерон?» «Його майбутній тесть?» – перепитала Арабелла і втупилась у співрозмовника широко відкритими очима. «То ж Губернатор Тортуги? Ну, вже ж він! Як бачите, у капітана Блада сильний захисник. Все це я почув у Сен-Нікола і мушу визнати, що такі новини мало втішають мене, тому що вони ускладнюють завдання» яке я маю виконати за дорученням мого родича, лорда Сендерленда. Але це так, хоча для вас я бачу це і несподіванка. Вона мовчки кивнула головою, одвернулася і задивилася на воду, що вирувала за кормою. Через якийсь час Арабела заговорила, і її голос звучав спокійно і холодно. Але якби це було правдою то він, напевне, не займався б зараз піратством. Коли б він, коли б він кохав жінку і збирався з нею одружитися, то, маючи таке багатство, як ви кажете, мабуть, не ризикував би своїм життям. І я теж, я теж був такої думки, перебив його світлість, поки мені не розтлумачили. Дожирон не нажерливий і для себе, і для дочки. Що ж до дівчини, то мені казали, що вона – добра пташка якраз, до пари такому чоловікові, як Влад. Дивуюсь, чому він не одружується і не бере її до себе на корабель, щоб разом чинити розбій. Я певен, що нічого нового в цій справі для неї не було б. І дивуюся з витримки Влада, адже він убив суперника, щоб добитися її. Убив суперника? За неї, кажете? В голосі арабели прозвучав жах. А то ж, французького пірата Левасера. Француз був коханцем дівчини і спільником Блада в якійсь там авантюрі. Блад домагався дівчини, щоб заволодіти нею вбив Левасера. Огидна історія, але у людей, що живуть в цих краях, своя мораль.